Стівен Кінг, Долорес Клейборн «Вони мертві», – сказала я Грінбушу. «Ви це намагаєтесь сказати мені?» «Так», – відповів він. «Вони були мертві понад 30 років», – сказала я. «Так», – знову підтвердив він. «І все, що вона розповідала мені про них, – продовжувала я, – було брехнею». Він знову прокашлявся. Ця людина, мабуть, одна із найбільших щастильників горла у світі» якщо взяти нашу із ним сьогоднішню бесіду за зразок. А коли він знову заговорив, то голос його майже нагадував людський. «Що вона вам розповідала, міс Клейборн?» – спитав він. А коли я подумала про це, Енді я зрозуміла, що вона страшенно багато говорила про них, починаючи з літа 1962 року, коли приїхала, постаріла років на десять і схудла фунтів на двадцять. Я пам'ятаю, як вона сказала мені, що Дональд і Хельга, можливо, проведуть тут серпень, і попросила подбати, щоб у будинку було достатньо їхнього улюбленого печива, єдине, що вони їли на сніданок. Я пам'ятаю її приїзд у жовтні, саме тієї осені Кеннеді й Хрущов вирішували підносити чи ні запалений сірник до гнота, коли вона сказала мені, що в майбутньому я бачитиму її частіше. Сподіваюся, дітей ти теж побачиш, сказала вона, але щось іще було в її голосі, Енді, у її очах. В основному я думала про вираз її очей, коли стояла, тримаючи в руці телефонну трубку. Всі ці роки вона розповідала мені про них тисячі подробиць в яку школу вони ходять, чим вони займаються, і з ким зустрічаються. Дональд одружився, і у нього двоє дітей, так як вона казала. Гельга вийшла заміж і розлучилася. Але я зрозуміла, що з літа 1962-го її очі говорили мені тільки одне, повторюючи це знову і знову. Вони померли. Ага, але, можливо, не повністю померли. Хоча поки що худа лява, дурепа, економка на острові біля узбережжя штату Мен, продовжує вірити, що вони живі. Звідси мої думки перекинулися до літа 1963 року, коли я вбила Джо, до літа сонячного затемнення. Віра була захоплена затемненням, але не тому, що це була неповторна в житті подія, нічого подібного. Вона закохалася у нього тому що вважала, що вона зможе залучити Дональда та Хельгу назад до Пайнвуда. Вона повторювала мені це знову і знову. І щось у її очах те, що знало, що вони мертві, зникло з її очей на весні і на початку літа того року. Знаєш, про що я думаю? Я думаю, що в період березня-квітня 1963 року і до середини липня Віра Донован була божевільною. Мені здається, що в ці кілька місяців вона і справді вважала їх живими. Вона стерла спогади про цей витягуваний лебідкою корвет зі своєї пам'яті. Вона повернула собі віру в те, що вони живі, величезним зусиллям волі. Віру в те, що вони живі? Ні, це зовсім не так. Затемнення розуму повернуло їх у життя. Вона збожеволіла, я впевнена, що вона хотіла залишатися божевільною. Можливо, що повернути їх, може, у покарання собі? А може й те, і інше одночасно. Але під кінець у ній виявилося дуже багато здорового глузду. І вона не змогла це зробити. В останній тиждень днів за 10 до затемнення усе почало руйнуватися. Я пам'ятаю цей час, коли всі ми, які працювали на неї, готувалися до цієї безбожної експедиції у день сонячного затемнення і до вечірки, яка послідувала за нею. Ніби все це відбувалося тільки вчора. Вона була в хорошому настрої увесь червень і початок липня. І десь на той час, коли я відіслала своїх дітей, усе пішло в тартарари. Саме тоді Віра почала діяти, як червона королева з Аліси в країні чудес. Репетувала на людей, як тільки вони потрапляли в її поле зору. Звільняла прислугу праворуч і ліворуч. Мені здається, саме тоді її остання спроба повернути їх до життя розлетілася вщент. Вона знала, що вони мертві і ніколи вже не оживуть. Але вона все одно продовжувала підготовку до вечірки. Чи можеш ти уявити, якою волею і силою духу потрібно володіти для цього? Я пам'ятав, як Віра сказала мені ще дещо. Це сталося після того, як я заступилася за звільнену дівчинку Айландерів. Коли Віра пізніше підійшла до мене, я була впевнена, що вона теж звільнить мене. Натомість вона простягла мені сумочку з пристроями для спостереження за затемненням і вимовила те, що було, принаймні, для Віри Донован – вибаченням. Вона сказала, що іноді жінці доводиться бути стервою. «Іноді», – сказала вона мені, – «стервозність залишається єдиним, на чому ще може триматися жінка». «Ага», – подумала тоді я, – «коли не лишається нічого іншого, то тільки це. Це завжди залишається». «Міс Клейборн?» – долинув до мене голос, і тоді я згадала, що все ще розмовляю телефоном. Я абсолютно забула про це. «Міс Клейборн, ви чуєте мене?» – так відповіла я. Він запитав мене, що Віра розповідала мені про них. І його питання навіяло на мене спогади про ті тяжко сумні старі часи. Але я не могла зрозуміти, як я можу розповісти йому все це, як можна розповісти про все... Це людині із Нью-Йорка, якому нічого не відомо про наше життя на Літл-Толі. Про те, як вона жила на Літл-Толі. Інакше кажучи, людині, яка досконало обізнана у справах могутніх Абджон і Місісіпі-Веллі-Енд-Пауэр, але абсолютно не знається на проводах, що вилазять із кутів. Або про зайчиків і спилюки. Він знову заговорив. Я спитав, що вона вам розповідала. Вона просила мене тримати їхні кімнати на поготові і запастися їх улюбленим печивом, відповіла я. Вона казала, що хоче бути готовою, бо вони можуть вирішити повернутися будь-якої миті, І це було дуже близько до правди, Енді. У будь-якому разі досить близько до істини для Грінбуша. «Це вражає», – вигукнув він тоном якогось дивакуватого лікаря, який виносить вирок. «Це пухли на мозку». Потім ми поговорили ще трохи, але я погано пам'ятаю про що саме. Здається, я знову казала йому, що нічого не хочу, жодного цента. І за його голосом, який намагався сподобатися мені і трохи підбадьорити одночасно, я зрозуміла, що коли він розмовляв із тобою, Енді, ти жодним словом не обмовився йому про ті подробиці, які повідомив тобі та всім охочим слухати на Літл Толлі самі Маршан. Напевно, ти вважав, що це його не стосується, принаймні, поки що. Я пам'ятаю, як казала йому, щоб він передав усе сирідському притулкові. Але він відповідав, що не може цього зробити. Він говорив, що це зможу зробити я, як тільки відбудеться офіційне затвердження заповіту. Але нічого у світі не зможе його переконати в тому, що я зроблю це, коли нарешті зрозумію, що саме сталося. Але сам він не може розпоряджатися грошима. Наприкінці я пообіцяла, що зателефоную йому, коли почуватимуся у більш ясному стані розуму, як це визначив він, а потім повісила слухавку. Я ще довго простояла на місці, як укопана, хвилин п'ятнадцять, може, навіть більше. Мене було тремтіння, я відчувала себе так, ніби усі ці гроші були на мені, прилипнувши до мене так само, як прилипали мухи до клейкої стрічки яку мій батько розвішував біля дверей будинку щоліта, коли я була ще маленькою. Я боялася, що вони ще щільніше прилипнуть до мене, як тільки я поворухнуся, що вони просто задушать мене. Коли я нарешті поворухнулася, я зовсім забула, що збиралася прийти в поліцейську дільницю, щоб зустрітися з тобою, Енді. Чесно кажучи, я мало не забула, що все ще не одягнена. Я натягла старенькі джинси та сфетер, Хоча сукня, яку я збиралася одягнути, акуратно лежала на ліжку. Вона й досі лежить там, якщо хтось не вдерся до будинку і не зробив із нею те, що хотів би зробити із людиною, з якій вона належала. До того ж, я одягла старі калоші. Я обігнула величезний білий камінь, що стирчав між сараями і чагарниками ожини, і зупинилася, щоб послухати, як вітер шумить у цих колючих чагарниках. Озирнувшись, я побачила світлий цементний квадрат на місці нашої криниці. Від побаченого по моєму тілу пробігло тремтіння, як буває з хворим на гриб, коли він виходить на холод. Я перетнула луг і спустилася вниз, туди, де істлейн переходить в вістхед. Там я постояла трохи, дозволивши морському вітрові відкинути моє волосся назад і обмити мене чистотою, як він завжди робив це – Потім я спустилася східцями. О, не турбуйся, Френку, мотузка біля їхнього початку і попереджувальний знак усе ще там. Просто мене вже не лякали ці хиткі сходи після всього, через що мені довелося пройти. Похитуючись, я спустилася до підніжжя сходів. Колись там була стара міська пристань, так старожили називають Сімонс Док. Але тепер від неї нічого не залишилося, окрім кількох блоків та двох величезних залізних кілець вбитих у граніт та повністю покритих іржею. Мені вони здавалися очницями в черепі дракона, якщо, звичайно, такі істоти взагалі є. У дитинстві я часто ловила рибу на цьому місті Енді, і мені здається, я вважала, що цей док завжди був тут, але море забирає і руйнує все. Я сіла біля підніжжя сходів, підклавши під себе калоші і провела там наступні сім годин. Почався відплив, потім приплив, я й досі сиділа там. Я намагалася подумати про гроші, але не могла зібратися з думками. Можливо, люди, які мають таке багатство все життя, можуть, але я не могла. При кожній спробі я згадувала погляд Семі Маршана, коли він побачив качалку, а потім глянув на мене. Це все, що означають гроші для мене зараз, потемнілий погляд Семі Маршана та його слова. «Я думав, що вона не може ходити. Ти завжди казала мені, що вона не може ходити, Долорець!» Потім я подумала про Дональда і Хельгу. «Обдуриш мене раз, ганьба тобі!» Ні до кого не звертаючись, промовила я, сидячи біля води так близько, що іноді хвилі накочували мені на ноги, знімаючи навколо білі фонтанчики піни. «Обдуриш мене двічі, ганьба мені!» «Але Віра ніколи не обманювала мене по-справжньому!» Її очі ніколи не обманювали мене. Я згадала, як одного разу мене вразив один факт. Це сталося наприкінці 60-х, адже я ніколи більше не бачила їх. Жодного разу з того часу, коли керуючий відвіз їх на материк того липневого дня 1961 року. І це настільки вибило мене з колії, що я порушила свою звичку, яка давно встановилася. Ніколи не говорити про них, поки Віра сама не заговорить про них першою Як живуть діти, Віро? – спитала я її Слова злетіли з мого язика перш ніж я встигла навіть подумати Клянусь Господом, що саме так воно і було Як вони справді поживають? Я пам'ятаю, що Віра в'язала у вітальні, сидячи у кріслі біля вікна А коли я спитала, то вона заумерла і глянула на мене того дня сонце сильно припікало, воно відкидало яскравість мужки на її обличчя, і було щось настільки лякаюче, як вона виглядала кілька секунд, що я мало не закричала. І тільки потім, коли це відчуття минуло, я зрозуміла, що причиною страху, який виник, були її очі, глибоко посаджені чорні кола у променях яскравого сонця, коли все інше було світлим. Вони нагадали мені його очі, коли він дивився на мене з глибини колодязя. Ніби маленькі чорні камінчики чи шматочки вугілля вдавили у білу пасту. Секунду чи дві мені здавалося, що я бачу привид. Потім вона трохи поворухнула головою, і це знову була віра. Це вона знову сиділа тут і виглядала так, ніби надто багато випила з вечора. Таке бувало вже неодноразово. «Я справді не знаю, Долорес», – відповіла вона, – «ми віддалені одне від одного». Це все, що вона сказала, і це все, що їй потрібно було сказати. Усі ці її розповіді про їхнє життя, вигадані історії, які я тепер вже знаю, не відкрили мені більше, ніж ці кілька слів – «ми віддалені одне від одного». Більшість часу, проведеного мною в Сімонсдоку, я розмірковувала над цим жахливим словом – «віддалені». Від одного звуку цього слова мурашки пробігають у мене по шкірі. Я сиділа там і збирала всі ці старі кістки востаннє, а потім відклала їх у бік і пішла з того місця, де провела велику частину дня. Я вирішила, що для мене це не так уже й важливо. У що повіриш ти чи хтось інший? Все закінчено, чи бачиш? Для Джо, для Віри, для Майкла Донована, для Дональда і Хельги і для Долорес Клейборн теж. Так чи інакше, але всі мости, які з'єднують, минуле з сьогоденням спалені. Знаєш, час теж має свій простір, як те, що знаходиться між островом і материком. Тільки єдиний пором, на якому можна перетнути його, це пам'ять. А вона як корабель примара, якщо тобі захочеться, щоб вона зникла, то згодом так і станеться. Але геть усе це кумедно, як усе повертається чи не так, я пам'ятаю, що промайнуло в мене в голові, коли я знову піднімалася цими хиткими сходами. Те саме, що й у той момент, коли Джо висунув свою руку з колодязя і мало не скинув мене вниз. Я вирив яму для своїх ворогів, але сам упав у неї. Мені здавалося, коли я ступала цими напівзруйнованими сходами, припускаючи, що вони витримають мене і вдруге, що це нарешті станеться і що я завжди знала, що цим скінчиться. Просто мені знадобилося більше часу, щоб впасти в мою криницю, ніж це знадобилося Джо. У Віри теж була своя яма. І якщо я й дякую долі, то це за те, що мені не довелося мріяти про те, щоб мої діти повернулися в життя, як це робила вона. Хоча іноді, коли я розмовляю телефоном із Селеною і чую, як заплітається в неї язик, я думаю, чи існує якийсь вихід? Для будь-якого із нас, із болю та смутку наших життів. Я не змогла б дурити її, Енді, ганьба мені. Але все одно я прийму все, що буде. І стиснувши зуби, все витримаю, як раніше. Я не втомлюсь пам'ятати про те, що двоє з моїх дітей все ж таки живі. І що вони процвітають у супереч тому, чого очікували від них на Літл Толі, коли вони були ще дітьми. Процвітають наперекір тому, ким вони могли б стати якби їх тато не накликав на себе нещасний випадок, 20 липня 1963 року. Чи бачиш, життя – це не вибір і пропозиція. Якщо я коли-небудь забуду подякувати Богові за те, що моя дівчинка і один із моїх синів живі, у той час, як верені діти мертві, я відповім за гріх невдячності, коли стану перед Вищим судом. Мені не хотілося б цього. На моїй совісті і так достатньо гріхів. І, можливо, на моїй душі також. Але послухайте мене, ви троє, вислухайте хоч це, якщо ви так нічого і не зрозуміли. Все, що я зробила, я зробила заради кохання. Через природне материнське кохання до своїх дітей. Це найсильніша любов у всьому світі і найсмертельніша. Немає на землі людини сильнішої та страшнішої, ніж мати, яка боїться за своїх дітей.